твердо сказав Бенсен, «Він може нас усіх перестріляти. Будьмо обережні». Запара переклав Вершометові слова норвежця. Вершомет оглянувся навколо і знову пустився на коліна перед тілом юнги. Гідролог перев'язував рани. «Треба негайно на пароплав», сказав він. «Може, там нам удасться його врятувати?» «Ходімо», сказав Вершомет, підводячись на ноги. Приплив енергії охопив усіх. З рушниць і хутряного мішка зробили ноші. В мішок поклали нерухоме тіло і, не гаючись ні хвилини, рушили в дорогу. Бенсен не радив йти через гори. Там їх можуть затримати скелі та кручі. Краще йти берегом. Адже ж кіпер Ларсен казав, що острів можна обійти за 24 години. А вони більше як половину вже пройшли. Мисливець і гідролог погодилися із штурманом. Іти було нелегко. У темряві вони раз у раз спотикалися, двоє несли носі, а один йшов попереду, показуючи дорогу. Обминали розколені провалля. Переходили глибокі рівчаки, що спускалися до моря. І йшли мовчки. Час минав надзвичайно повільно. У стривожених головах снувалися сумні думки. Боялися заглянути в ночі і не побачити живим того, хто в них лежав. Часом стомлені, вони починали йти повільніше. Тоді вершомет стиховукав швидше, швидше. Минали години. Спочатку темряву розсіювало лише мерехтіння зір, а жось над заледенілим морем заяснив обрій і незабаром сплив місяць. Він уставився ріжками вниз на негоду, байдуже дивився на трьох людей, що вибиваючись із сил посувалися вперед. Тепер іти стало легше, краще вирізнялося біля смуга снігу понад скалями острова, мовчки змінювали один одного і несли вперед дорогоцінну ношу. Запара відчував, як дзвонить у нього в скронях, але жодним рухом не виявляв своєї втоми. Холодний сніданок застав цих людей із тисненими щелепами сірими обличчями в дорозі. Вони не зменшували кроку. У далині, серед криги зачорнів пароплав. Розділ одинадцятий З півдня пролетіли Кайри і засвідчили переможний наступ весни. Примітка. Кайра – невеликий чорний птах з родини Чайок, живе у великій кількості на полярних островах. В морі тріскалась крига, на острові темнів і сідав сніг. За кайрами з'явилися гаги, гагарки, казарки, снігова чайка, примітно на снігу лише темними лапками та чорним дзьобом, трьохпала чайка з чорними крилами і рідкий птах рожева чайка. Одного дня сонце зійшло над обрієм, і більше не зайшло. Воно кружляло по небу і, наближаючись до півночі, все нижче схилялось до обрію. Над полюсом воно стояло найнижче, а потім після 24-ї години рушало на східну сторону неба, підіймаючись угору, і через 12 годин займало найвищу точку. Але та найвища точка була так низько, що тінь пароплава втроє перевищувала його висоту. З капітанського містка можна було спостерігати рух криги і великі ополонки, що з'являлися там і тут. Але в тому місці, де стояв лахтак, крига залишалася нерухомою. Крижане море, зміцнене стамухами та айсбергами, зупиненими мілиною, уперлося в берег острова і не піддавалося ні морським течіям, ні сонцю. Примітка. Стамухи – великі крижини, що стоять на місці. Проте життя на пароплаві змінилося. З наказу кара норвежців зарахували до складу команди. Бенсен зайняв місце третього штурмана, а запару звільнили від штурманських обов'язків. Норвежець боцман став на допомогу лейте, а вершомет захопився полюванням. З повною командою Кар нетерпляче чекав, коли сонце подолає нарешті крижане поле, яке полонило пароплав і можна буде розігрівати паровики. Торба цілі дні проводив у машинному відділі.